Ön csak szeretettel köszöntök. Először is Lévai Balást, aki író, rendező, producer, műsorvezető és kritikus is. Én is köszöntöm a hallgatókat, köszönöm a meghívást. Erről lesz még egy picit később majd szó, és hát ha esetleg valaki nem találkozott volna még a nevével, akkor halott pénzről, tangcsapdáról készített különböző filmeket, illetve hát különböző televíziós műsoroknak volt szerkesztője, műsorvezetője. Az aktualitás, ami miatt ma Balázs egyébként vendégünk, az a Fábián Júli emlékére készített film. Úgyhogy hogy talán témaként ezt is fogjuk irinteni, lehet, hogy nem úgy, és nem azzal a szándékkal, amivel maga a fiam készült. Másik vendégünk Máté András, akit a Debreceniek nagyon jól ismerhetnek, fotóművész, a Csukonai Színháznak a fotósa, egyébként két felnőtt fiúgyermeknek az édesapja, és Tóth Csaba Zsolt, akit újságíróként köszönthetünk a stúdióban, illetve egy Presszó című műsornak a szerkesztője, műsorvezetője, és egy 13 éves gyermeknek az édesapja. Mikor megérkeztetek a stúdióba, akkor azt Től, hogy miről is fogunk ma beszélgetni, hiszen három olyan ember érkezett a úriba, akik egyébként egymással nem találkoztak még ezelőtt. András interjúit olvasva, vagy a vele készített interjúkat. Volt egy olyan mondatod András, amikor a témákról kérdeztek téged, hogy mi alapján választasz témát. És itt ez mind a három utoknak szólna az a kérdés, hiszen mind a hárman olyan területen dolgoztok, hogy nagyon fontos az, hogy vajon mi inspirált egy egy-egy témaválasztására. De azt mondtad, hogy nem a témák számítanak talán, hanem azok az emberek, akik kapcsolódnak egymáshoz. Ugye a mai világban hogy látjátok, nyilván idősebb gyermekek édesapjaként Kicsit kisebb gyermek édesapjaként, hogy milyen szerepe van az emberek kapcsolódásának, mi az, ami segít ebben, visz előre minket, hogyan tudjuk ezt a mindennapokban mi magunk megélni, egy kicsit felfordult ö, értékrendeket ö, látva szerte Európában és a hazánkban. Lehet, hogy komoly ez a kérdés, de egyszerűsítve is lehet nyilván már rá válaszolni. Üdvözlöm a hallgatókat! Nagyon nem a téma szakértője vagyok, csak egy magánébként tudok véleményt formálni. Kérdés hatalmas, nem is lehet rá válaszolni, csak kis részetekben. Egy biztos, hogy most napokban, hetekben nagyon-nagyon fontos témám váltak ezek a kérdések, csak hogy példaként említsem a hallgatóknak és nektek is, hogy most volt a bemutatója a színházban a Para című darabnak, ami tökéletesen erről szól. Napokban volt egy másik bemutató, az Imago, ami szintén, tehát úgy látom, hogy a szerzőket rettenetesen izgatja ez a téma, mert hogy tulajdonképpen azt hiszem megoldatlan. A másik egyelőre csak ilyen problémafelvetés, hogy egyrészt a saját nagy gyermekeimmel való kapcsolatomban is sok-sok gond, és mondhatom azt, hogy probléma volt még a későbbiekben is, különösen a nagyobbikkal, aki egy hihetetlen szóverén egy Egyéniség, és igazából 14 éves kor óta nem tudok adni rá. Tehát Ke kell, hogy hasonk rá, Tehát, ilyen tínézserkor körül, 14 évesen? Nem tudom. Valószínű, hogy kellene, de hát úgy sodródtunk uh -huh. egymás mellett. Szerencsénk volt, hogy jól alakultak a dolgai. Gáborral a kisebbbel aki egyébként teniszezik. Látszólal kevesebb gond van, de igazából sokkal több. Tehát ott lelke megfejthetetlen, és nem is nagyon tud igazán uh -huh. úgy beilleszkedni. Szóval most nem tudom, a kérdés, nagy kérdések, ezek nem nagyon tudok pontos választ adni rá egyelőre, nem is mondanék többet. Mm -hmm. Nap, mint nap gondot okoz ez nekem is kortársaimnak, mindenkinek. Az emberi kapcsolatok kapcsán mm. ez egy jó válasz volt, amit adtál, hiszen mégiscsak ott családon belül keresgélők ezeket az alapértékeket. Valás? A családra erre, a te, vagy hát általában? Te életedben, uh -huh. ismervált a te munkásságodat, elég sokszínű és sokrétű az, amit csinálsz. Többen kérdezhetnék, hogy miért ezt a témát, miért Aha. ezt választottad. És ugye ez a, a felvetésben az volt, hogy tulajdonképpen a témák fontosak-e, vagy azok az emberek, akikkel ezek kapcsán tudsz kapcsolódni egymáshoz, mi az, ami ad inkább és inspirál tovább. Ez aztán persze családon belül is egy nagy kérdés. Uh -huh amit mindannyian, ugye, emberekkel dolgozunk, vagy emberekről írunk, fényképezünk, nem tudom, filmet csinálunk. Tehát nyilván ezek a kapcsolódások hála Istennek elkerülhetetlenek. Hát szerencsés esetben az ember olyan témával foglalkozik, ami a szívügye. Nyilván sokszor előfordul olyan, hogy nem olyat kell. De mindig vagyunk abban a helyzetben, hogy a nekünk leges, leges, legfontosabb dologról csináljunk filmet, vagy azt fotózzuk le vagy írjuk meg. De számomra az nagyon fontos, hogy legyen minden fajta, és most inkább az alkotó munkára szükségem, legyen emberi kapcsolódási pont volt, hogy direkt név nélkül mondom olyan neves művésszel, nem vállaltam el munkát, vagy hogy írjak róla egy könyvet, hogy elmentem kávéztunk, és azt szerettem, hogy nincs közöttünk semmiféle kémia a szónak abban az értelmében, hogy igazán kíváncsiak lennénk egymásra. Én sokszor tapasztalom azt is, hogy például, hogyha velem készítenek interjút, hogy ilyenkor én állatorvosi ló vagyok, hogy én is megtapasztalom, hogy milyen ez, és akkor ugye ennek is nagyon szélsőséges végleteit tudom megtapasztalni. Tehát itt Debrecenben is, ez nem az udvarlás tényleg nagyon jó interjúkat szoktak velem csinálni. De tényleg most a Suliandistól kezdve a, a Budéjárpinát a Váradi felék, tehát hogy most tényleg csak itt, itt haza beszéljek. De azért sokszor van olyan, amikor elmegyek egy vidik rádióba, vagy akár este bárhova, hogy, hogy azt érzem, hogy nem felkészültek, vagy nem figyelnek rám, vagy, vagy egyszerűen csak le van tudva a dolog. Szerintem szóval inkább ez a tempó, vagy ugye ez a fajta futószalag néha azért rányomja erre a bélyegét. Tehát, hogy én mondom, ezzel, néha ezt magamon is érzem, de akkor próbálok ezzel valamelyest azért küzdeni. Tehát nekem iszonyúg fontos a, az életemben az, hogy, hogy ki. Kell dolgozom meg, hogy van-e bármi közünk egymáshoz. Mm. Ugye a kultúra középpontjában ezért feszegetem én ezt, tettim, mert mindig azt szoktuk mondani, hogy lehet itt beszélni infrastruktúra és fejlesztésekről, sok mindenről, de amikor egy-egy programban a néző vagy az alkotó szempontjában mindig az ember van a középpontjában. És itt csaba fordulok, hiszen ahogy említette Balást te is újságíróként dolgozol, tehát mind a két oldalát látott sok szempontból az életnek. Hogy ebben neked mi a tapasztalatod egyébként, a gondolkodó olyan műsort vezetve, ami egy szerintem ugyanúgy. Hiány Pótó a városban, mit csinálsz a presszóban? Köszönöm a kérdést, köszöntöm a kedves hallgatókat én is. Alapvetően én azt mondom, hogy mind újságíróként, mind magánemberként, fogyasztóként akár filmfogyasztóként, akár könyvfogyasztóként, akár zenefogyasztóként egyébként, engem elsősorban az emberi sorsok, azok, amelyek igazából izgatnak, illetve az emberi sorsoknak a kapcsolódása összefonódása, és hogyha mégiscsak egy apa mondta, műsorban vagyunk. Az én lányom sorsa is egy emberi sors, amely elég szoros kapcsolódásban van. Az én életemben meg az én sorsommal, tehát a kettőt igazából nem nagyon lehet szétválasztani. Ha egy nagyon felületes példát említek, akkor azt tudom mondani, hogy például az én lányom abban segít nekem, hogy a munka hátizsákot, hogy az uh -huh. alapkérdés, le tudjuk-e rakni a vagy nem. Vélhetőleg, ha ő nem lenne, akkor nem tudnám lerakni. Jó, ott van, le tudom lerakni, és ezzel gyakorlatilag befolyásolja a sorsomat, ha úgy tetszik. Ezt egyébként nem mindenki így éli meg, uh -huh. de én példaként úgy élem meg, én, hogyha meglátom, és ez így van 13 éve, akkor bármilyen hihetetlen mennyiségű problémám van, ezt tényleg el tudom fejteni, bármilyen ilyen nagyképűen és idylisztikusan hangzik, de esküszöm, hogy így van. Hát, hogy kölcsön kéne adnod a lányodnak. Lehet, hogy al al Lehet, lehet hogy csak rám ilyen hatással, nem tudom, de tényleg ez működik. A másik része pedig, amiről Balázs beszélt, az egy nagyon fontos dolog. Tehát én sem gondolom azt, hogy lehető úgy dolgoznom, például nekem, interjút csinálnom, hogy nem bízom a másikba, illetve ő egyáltalán bízik meg bennem. Nyilván nem mindig van arra lehetőség, hogy a másikat ismerjük. Azért a munkánk során azért hogy igen, úgy kell oda pöördülni egy kosudíjashoz, hogy nem találkoztunk még előtte és Van fél percünk, a művész szúr lehet, hogy egy kicsit háttér, is, az is lehet, hogy nagyon jó fej, viszont ideje nincs, sietne, nekem még meg kell csinálnom, mert az az én munka, hogy megcsináljam. És azért nettó 12,5 perc alatt valamit előidézni, hogy meg legyen a minimális szimpátia, meg legyen a minimális egymásra figyelés, és még az anyag is egy olyan valami legyen, ami a folyoshatóság szempontjából is az nem mindig könnyű szituáció. Tehát talán a gyerekeink is tanítanak nekünk valami. Abból, hogy ilyen kótke viselkedik. Well, Apa mondta, pont húc műsorban vagyunk. Ugye itt ennek kapcsán, amit most említettél, a szakmaválasztás, az mennyire volt a ti családotokban mintához kötve? Itt talán András esetében lehet azt mondani, de amint megkérdezzük, hogy András mit gondol erről, vagy ez a saját egyfajta, vagy tudatos, vagy spontán döntésetek volt ezért, hogy merre menjetek, és hivatásotokként mit választatok, melyikőtök. Megszólítottál, hát <gül> elég, egyszer, elég egyszerű a történetem. Talán mind a mai napig egy ilyen ösztönös alkat vagyok, sodródom, szerencsére többnyire jó fele. Mm. Azzal a balga tévhittel érettségiztem le, hogy én majd valami komoly egyetemre megyek, azon a idején a közgáz volt, most nem is tudom, hogy hívják, <gül> és hát persze totál felkészületlenül, hiszen matek meg nem tudom, miből fizikából kellett felvételizni, amit egész egyszerűen nem tudtam, valószínűleg azért, mert nem tanultam. Aztán adódott a dolog, hogy mit csináljak apám mellett, igazából azt is ilyen összerősen megszerettem a fotózást. Egyszer azt mondtad valahogy, hogy a sötét kamerában sok időt töltöttek el együtt, és ez annyira aranyos mondat volt. E igen. E, Zolóban így volt aztán egyre többet csak én. Ő Úgy, amatőr fotós. Ő, vagy? Ő nem profi fotós klasszikus volt? Klasszikus fotós uh -huh. volt, ráadásul egy nagyon inges faluba hajdúhatáz, remélem nem sietődnek meg a de szerintem mind a mai napig az. Sajnos ilyen olyan okok miatt. Egyébként apám Mondjam el, hogy átlagfoglalkozású volt, de egyébként egy ilyen reneszánsz típusú érdeklődésű volt. Kereskedelmi előadóként, most csak egy poént mondok, a Debrecen első striptis táncos nőjét fotózta mesztelen nőként a házon. Erre mondott, hogy inget szokott hagyni? A egyébként falu igen. Kiváló káposztásnapokat rendeznek ez, ez így van, az az egyik legjobb utóbbi időkben, már én is kimentem. Ez csak Juh. így mellékesen szóval az érdeklődési körömet is meghatározta többek között. Erről esetleg majd később, de uh -huh. nem hiszem, hogy a feltétlen a mai beszélgetése szorosan köt, mm, Na, szóval egyszerű uh -huh. volt ez. Belekaptam a fotózásba és azóta nem tudunk szabadulni egymástól, uh -huh. mind a mai napig. Uh -huh. Szinte minden ágát művelem itt kisvárosban. Csinálni kell mindent, ami nagy-nagy örömömre szolgál, mert rengeteg élményt nyújt a sok-sok műfaj, rengeteg emberrel, rengeteg érdekes emberrel, mű Hát, döbbenetes, hát, ha csak a színházi világot Bizony. említem, 32 éve dolgozok ott, nem is tudom, hogy ez hogy történhet meg, lassan a legöregebb leszek a színház falain belül. Úgyhogy nekem a választás ilyen egyszerű volt, ami meghatározta az életemet és minden mást. Az, hogy a fiai, András, illetve Gábor vigyenek ebből valamit tovább, az szándékod volt, volt ebben bármi a részedről, hogy milyen jó lenne, ha ezt csinálnák, hiszen az egyik fiad néha segített is egy-egy rendezvényen neked, vagy úgy gondoltad, hogy amihez van. Kedvük, és ha nem ezt a szakmát választják? Mm, mint úgy, már említettem, András, ő az idősebb nyolcadikos koróta semmiféle ráhatással, nagyon minimális ráhatással voltam. Hirtelen rock belőle, amit művelt, vagy Ez baj. vagy mm. jó tíz évig, tehát a legkeményebb, legkeményebb yeah, metálti ezt a diszmetát nyúzza haverjaival. családi be uh, volt esetleg úgy, hogy, ezt Ezt nem tőlem kapta, bár a zenét nagyon szeretem, és jemádom, tehát kitölti az életem üres részeit. Gábornál is azt hiszem adott volt, annyit tudni kell, hogy ő súlyosan halásérült. tehát egész egyszerűen bekorlátozta a mozgásterét lehetőségeit, és miután én a fotózás mellett másik nagy szenvedélyem a sport, ezért csináltam világ életemben. Több mint 40 éve, talán 43 3 éve teniszezek, ezért adott volt, hogy Gábor teniszezen szerencsére nagyon tehetségesnek bizonyult, és azóta is. Olimpikon is. Azt Én csinálja, hogy ne. Tehát ő a halássérült olimpián bajnok volt, bronzérmes, egyébként a hallók között is. Tehát a felnőtt uh -huh. Magyar Mezőnybe kétszeres páros bajnok, úgyhogy ebből a szempontból jól alakul az élete. Hát a magánélete az már egy kicsit zavarosabb, de hát ez hátha megoldódik. Körülbelül a sport kapcsán, balás te sportoltál, Rizzi illetve igen, igen. hogy az a te életedben milyen szerepet töltöd be? Hát ezt összekötve még az előző kérdésedben, az édesapám vegyeszmérnök végzettségű, igen. ő már nem él, az édesanyám pedig jogász végzettségű, nem, tehát pont ilyen jogtanácsos volt, aztán a pálya elhagyó volt. De lényeg az, hogy mindketten első generációs értelmiségek voltak, tehát az ő felmenőik, tehát a nagyszüleim azok egyszerű, egyik ágon paraszt voltak, a másik ágon nem igen. is tudom, szabó volt az egyik nagypapám, tehát valóban ő, ők élték, ők alapozták meg ezt a... De milyen jó kisztartmák a... voltak egyébként. Ja, úgy, igen, igen, igen, igen. Tehát az volt az elvárás, hogy tanuljak, hogy én nem, ugye elég komolyan sportoltam, 19-es kora még és akkor vagy az volt, hogy akkor valamit csinálj komolyan fiam. Tehát jó, uh -huh. ha vízlabdázol, akkor, akkor azt Játsszál jól, Te csinálj teljesen mm. és ne bukj meg. Tehát, hogy én nem voltam jó tanuló középiskolában, de azért odafigyeltek rám végig. És hogy mi voltunk éppen a életemben a legnagyobb hatás, az az, hogy rengeteg könyv volt otthon. Tehát, hogy nekem soha senki nem mondta azt, hogy kötelező olvasnom, vagy hogy leültettek, hanem már hát nyilván egy másik korszakról beszélünk, tehát ez mm. pre-internet korszak, ugye, mm -hmm. amit már nehéz elképzelni ma, de hogy tényleg az a lehetőség, hogy az ember odamehetett a könyves és levelt könyvet, az egy óriási előny volt. Egyébként az szüleimnek az volt a fixa ideje, hogy nekem Ügyvédnek kell nem? Anyám az rendszeresen elmondta az olyan vasárnap, hogy akkor akkora pofád van, hogy belőled biztatott, hogy az Isten is ügyvédnek teremtett. Ezt mai napig néha meghallgatom, hogy ekkorát hibáztam, hogy, hogy sokkal kiszámíthatóbb életpálya modellem lenne, vagy nem tudom. De hogy alapvetően ezt ők tették le. És egyébként a, a sport, pont azok gondolkoztam, hogy a sport iránti hasonló szenvedélyemet is van, szóval apám plántálta velem, mert ő nagyon kicsiként vitt már foci mi új jártunk, mindig kimentünk megnézni a törőcsiket, mert apámnak törőcsikandás voltak kedvenc focistája. Táncolytörő. törő, bizony lissza. nem. Sem legendás Újpest fradi meccseket láttam. A apám szívta is a fogát, amikor a fradiba igazoltam. vízlabdázóként ott volt egy két komorebb hétvége. Meg atlétikai viadalokra apám akar, uh -huh. az atlétika volt nagy szenvedélye. Tehát, hogy nyilván ez is meg azt, hogy én izlabdáztam, az aztán közvehátszott abban, hogy a saját gyerekeimet is levittem sportolni. A lányom úszott nagyon sokáig, azt pedig én egyetlenem forszíroztam, azt uh -huh. ő, ő 15 éves korig egy, egy, egy súlyosabb sérülésig csinálta, és 9-szeres lett. Aztán ott a más irányba indult el, az Andis fiam pedig a mai napig vízlabdázik, most egy ösztöndíja Amerikában tanul és ott játszik. Tehát, hány hogy, évesek Balázs? A, most a számolnom kell nekem is, tehát van 2020-a tívunk. körülbelül, mondjuk tehát, az körülbelül. A András fiam 22 éves, a mm. juli lányom 24 éves. Mm -hmm. Csaba. Hát, Elképesztő gondolom a kapcsolódni Balázshoz. azon a vonalon vonulunk végig, amiről Eddig beszélgettünk, azt kell mondjam, hogy engem gyerekként, kisgyerekként kettő dolog érdeket igazán a világon, az olvasás és a fúd, semmi más. komolyan mondom, ez lehet, hogy kicsit ilyen beszűkül létállapot, de ez volt. Csak egy közvetett kérdés, hogy mikor tanultatok meg olvasni, arra emlékeztek, hogy ez egyébként. Én nagyon korán is nagyon korán? előtt, igen. Balázs, te is? sem nyomasztottak szét a szüleim, de gyakorlatilag azért, mire Suliba mentem, ismertem a betüket. Mm. Tehát, hogy... Hát én nem emlékszem. <gül> <gül> nem tudom, valószínű, hogy <gül> semmi ilyen extra mert aki sokat sokszor előfordul, hogy autó tottam oda, van annyira a... közel áll ehhez. Bocsánat, csak... Semmi gond, ez egy nagyon aktuális kérdés Aha. volt. No hát így esett a dolog, hogy akkor mi lehet belőlem, ugye bár? Ugye nyilván én is portoltam, futballoztam a DVSC-be, de az egészen korán kiderült, hogy hát nem, hogy messzi nem vagyok, meg Csúcsák sem, meg semmi sem vagyok. Tehát hogy ez nem nem érült hogy mondjam. M Milyen posztot játszottad? ez volt a probléma. Aha. Tehát én én, én az én a Puskásféle pusson a labda elvet vettem, ahhoz már nem voltuk az ügyességem sajnos. Tehát az az, az, az hogy nem ez, nem, ez nem az lesz. Úgyhogy maradtam inkább a könyveknél, és olyan 20-21 éves koromban elkezdtem gondolkozni azon, hogy na jó van, fiam, jársz felső oktatásban, nagyon jó Olvastál is sokat, nagyon jó. Általán nézed a focit, nagyon jó. Na, de mi lehet ebből? Na, és akkor jött egy kolosszál is nagy ötlet, ami az nem kell tudnunk nek lenni, hogy hát akkor talán sportuságíró, nem? Uh -huh. Én ilyen olvasni szeretek. Sportmániás vagyok, melyikén nem csak a futbalt szeretem, nyilvánvalóan. Milyen más sportokat szeret? Mindent. Mindent. Tehát én, én komolyan bolond vagyok, én gyakorlatilag a majdnem minden. A is Igen, be? a snookert is, is, is szeretem. Sőt, a is nagyon jó lehet a Igazából komolyan mondom, nem nagyon tudok olyan sportokat, olyat nem tudok mondani, amit egyáltalán nézek meg soha. Olyan van, amiről esetleg. Elkapcsolok, például mit tudom, hogy van, hogy a férfi műkocsát nem szeretem. A női műkocsát nagyon szeretem, a párost is nagyon szeretem, uh -huh. a férfi műkocsát azt nem nézem. A győztes produkciót megnézem ott is, uh -huh. de egyébként minden sportágat. Na, és akkor így indult el nálam ez az karrier is, ami érdekes apaként, és itt kapcsolódnék a többiekhez, hogy én sem soha soha sportmániásként sem, hogy a lányom sportoljon. Mert úgy voltam vele, hogy majd ha akar, akkor sportol, hanem akkor nem sportol. Miért szóljak én bele ilyen módon a sorsába, ugyanúgy elkezdtük, hogy az ő sorsa. Uh -huh. És akkor járt ő, állt, élt a kis életét, tehát minden nem volt, majd két-három év ezelőtt oda jött hozzám, hogy elmenne a barát négyével röplapdejzésre, meg próbálni. Uh -huh. hát. Persze, nyilván én mondtam, hogy én amit apaként tudok, az abba támogatlak. Tehát elviszlekezésről, elhozlekezésről, mm. szúlkolok a meccseken, ha arról van szó, és imádja. Most már tényleg három éve csinálja, imádja, egyezés, nem hagynak ki semmi pénzért, járunk a versenyeikre, tornáikra, tetére nagyon jó, és hát azt azért be kell vallom mellé, mm. sor, hogy hú, amúgy nagyon büszke vagyok. Tehát uh -huh. a belül, és akkor felvetnék egy kicsit mélyebb problémát, hogy Soha nem mondta neki hogy sportoljon. De ugye lehet, hogy valahol belül nekem akar bizonyítani azzal, hogy elmer sportolni, mert tudja, milyen sport vagyok, vagyok, mert sportúságíró vagyok, meg stb. stb. Uh -huh. Ezt én így nem kérezem meg tőlem, mert nem akarok én egy abo válkálni, ez egy gondolati síkon felvetődő dolog. Nem baj, ha így van, de ha nincs így, az sem baj, sőt mi lehet úgy jobb is. Minták ezek már, hogy olvasunk az arra szokták mondani, hogy persze, mert otthon látod a szüleidet olvasnak, vagy nagy valószínűséggel nem veszíted el ezt a érdeklődésedet, vagy, vagy készségedet, már nem az olvas. És ezen szintjét érintve. Hogy most az jutott eszembe, hogy itt voltál ősszel a Modemben a panel Igen. című kiállításon, amit természetesen ugye a paneleket, az épületeket Igen. próbálta bemutatni, de azon keresztül, hogy kicsit átvitt értelembe gondolkodunk a panelekben, hogy mennyire a panelek szintjén próbálunk megfelelni az életben, legyen szó egy fotóművész munkájáról, egy produkció vagy egy film elkészítéséről, vagy egy forgatókönyv megírásáról, vagy adott esetben egy műsor elkészítéséről. Mennyire akarunk megfelelni, és van ez ott bennünk, vagy ti mindent hárman, ismerve a munkáitokat, azért egy picit különlegesebbre mindig valami olyanra törekedtek, ami felhívja a figyelmét a külvilágnak, vagy a közönségnek. Fontos ez, vagy tudunk a panelektől elszakadva megvalósítani elképzeléseket? hol van ebben az egyensúly? Nem tudok nagyon okos választ adni rá, de azért a véleményemet körülbelül elmondom, hogy nem is tudom, mire gondolsz. Nyilvánvalóan az életünk úgy rakjuk össze napjainkat, hogy ha akarod egy rakás panel, vagy rutin. Így van erre Na most, ha csak ez lenne, akkor szörnyű lenne az élet, úgy gondolom. Vannak kitörési pontjaink, valószínű mindannyiunknak. Nekem is. Vagy a sportpálya mind a mai napig, este is megyek teniszezni. Én ott bolond vagyok, mondják is, de nem baj. És szerencsére a szakmám is olyan, hogy megvannak azok a lehetőségek, nagy szóval az önkifejezés, ahol nem szólnak bele, hogy mit csináljak, nincsenek elvárások, ott megyek a saját fejem és gondolataim után, és ez hallatlanul jó. Tehát az alkotás, ez most legyen egy jó rádióinterjú, vagy egy jó könyv, vagy, vagy bármi, egy film, zseniális imádom a filmeket, tehát szerintem akkor jó, ha mindenkinek megvannak ezek a kitörési pontok, önkifejezés, lehetőségei. Az, hogy most kinek milyen arányban, persze ez változik, hiszen nagyobb részben viszonylag szürke életet élünk, vagy talán én is élek, de azért szerencsére megvannak azok a pontok, azok a idők, órák, napok, amikor önmagam lehetek, megmutathatom, hogy végül is Mit produkálni? Palás, de fontosak ezek a panelek. Nem, én azt gondolkoztam, ja, hogy. Ne, hogy Tehát egy. Igen, hajlamosak vagyunk ezt uh, valamiféle negatív van, kontextusba egen, tenni. Miközben egy például a panelek szerintem részben egyszerűsítik az életünket. Tehát nagyon sok esetben minket segítenek abban, hogy ne hűjjünk bele egy nap végére, vagy nem tudom. Nyilván az alkotóművészetnek van egy olyan része, hogy az igazán nagybetűs alkotókról, ha most tényleg festőművészekről, nem tudom, írókról, komoly művészi rendezőkről beszélünk, ott tényleg ott nagyon veszélyes, hogy elkezdenek panelekben gondolkozni, sőt nem is jellemző, de ettől függetlenül a műfajnak is megvannak a paneljei. Tehát, hogy mondjuk egy példát említetted a beszélgetés elején, hogy nemrég Fábia Juliról a csodatos hangú és Nőről csináltam filmet. Tehát ott is, ha valaki azt hallja, hogy Fábiá Juliról készült egy film, akkor pár dolog megjelenik a felébe. Hogy nyilván ebben a filmben lesznek kliprészletek. részletek. Ugye látunk, ha halljuk énekelni Fábia Julit, fog beszélni, lesz interjú részlet. Tehát hogy ezek is, hogy mondjam, olyan panelek, amik ebben az értelemben a műfajnak a kötelező részei, amiket illik használni, illetve, használod, akkor nagyon meg kell tudnod indokolni, Ilyen. hogy miért nem használod. És a kérdés szerintem ezután következik, hogy hogy használod a paneleket, most alkotó uh -huh. értelemben beszélek, vagy mondom, illetve hogy mi az, amit te hozzá tudsz adni, még ezen túl. Tehát, hogy akkor tényleg lesz kliprészlet, meg lesz nem tudom, interjú, meg archívbejátszás, és akkor ott jön az, hogy, hogy, hogy akkor tulajdonképpen ezek lehetnek ilyen cölöpök, mm -hmm. vagy ilyen nem hogy tudom, milyen nem. bázis oszlopok, amire építkezel, és ami, amiről elrugaszkodsz. Tehát én ezt nem tartom, sőt, többen egy író munkájában is, ugye, elvárjuk azt, hogy olvasunk egy regényt, hogy megismerjem a főszereplőt, hogy mm -hmm. akkor legyen egy leírás, hogy hogy néz ki. Ugye, úgy is beutathatok valakit, hogy nem mondom el, hogy, hogy néz ki, akkor nyilván az olvasó fantáziája, Jár, vagy képzelőerőre van bízva, de alapvetően a olvasó elvárja, hogy mégiscsak a magas, alacsony, szőke, barna. Szóval, hogy szerintem ezzel mindenhol találkozunk. Itt az a kérdés, hogy amikor az ember tényleg csak panelekben kezd gondolkozni, vagy csak panelek között él, vagy ugyanolyan rutinban éli az életét, az mondjuk valóban nem túl lélekemelő. Igen, hát ehhez csatlakoznék, hogy a panelek, igen. De a panelek biztonságot adnak. az kár tagadni, mindenfajta panel, mindenfajta értelemben, akár egy 8. emeleti panellakást igen. is biztonságot ad, de a szak Mánkban létező panelek is biztonságot adnak valamilyen szinten, illetőleg hát a értünkben is azért. Tehát ha nagyon megerőszakoljuk, akkor a család is egy panel. Egy nagyon fontos panel az egésznek az alapja, és az egy olyan dolog, ami az emberre asszkori, hogy az, az legyen. Tehát az egy olyan panel, ami nem hiányozhat az életünkből. Ugyanakkor viszont az is biztos, hogy ha mindig csak panelek szerint éljük az életünket, akár az alkotó munkákban, akár a magánéletünkben, akkor ez előbb-utóbb unalmassá válik, vagy unalmassá válhat. Ugye nem akarom a Lukás idézni, a klasszikus kétszorosát a bebúszoljuk mint egy egér a beton Ugye ezt ismerjük, de egy, egy idő után ezt érzi az ember, akár szakmailag is, hogy hát na jó, oké, oké, minden úgy csinálunk, ahogy kell, vagy ahogy úgy gondoljuk, hogy kell, vagy ahogy a szakma nagyjából elmondja, hogy ezt így kell. Ami jó is önmagában, pontosan erről beszélgettünk, hogy ad egyfajta elvárásnak megfelel, ad egyfajta biztonságot, egyfaj, talán egyfajta színvonalat is, hát de abból azért néha ki kell ugrani. És jobb, ha szakmailag ugunk ki, mint a magánéletileg. Tehát én azt mondom, hogy maradjunk a, ilyen értem a szakmánál, de valóban szükség van ezekre a kis tehát én megmondom, hogy én nagyon tudnám elképzelni az életemet ezek nélkül, és, és nyilván inkább az érzelmi oldalt közelítem meg ezek nélkül az érzelmi panelek nélkül. Köszönöm szépen minden hárbotoknak ezt a választ, és csak azért volt érdekes, mert tényleg különleges volt ez a kiállítás, amely természetesen magát az épületeket, ezeket a tömböket, a bennet lakó embereket próbálta abba a világba repíteni, amiben azért ők a mindennapéigban élnek, és nem feltétlenül rossz ez a dolog, de hogy mind építészetileg, mint szociológialeg, ez hogyan hat a társadalomra ennek is volt egyfajta üzenet a kiállítás én, én Láttam ezt a kértestet, ugye meghívtak, és volt egy ilyen szubjektív csak pont egy ilyen, mint hogy azt hiszem, keletnémet sorozat volt talán. Azt csinálta meg a fotóművész, hogy Hát ezek, ezek panelázok szó szerint Tehát a belső szerkezetük Igen. is nagyon hasonló Ugyanabból a beállításból, ugyanabból a szögből Lefotózott vagy Hát nem tudom, 60-80 lakást nem, Egy hatalmas falon volt fenn ez a sok fotó És akkor amikor megláthattad, hogy Ugyanarra a variációra hányféle élet van Hányféleképpen rendezik be Mit tesztek fel a falra mit, tehát, hogy, Semmi különös nem volt, csak hogy, hogy tényleg a, a, Ki hogy teszi otthonossá a panelt Apamonta.hu Apamonta. Apamonta. Kimondatlan érzések az Apaságról. FM 90 Campus Rádió Kedves hallgatóink, önök az FM 90 Campus Rádió apamanta.hu című műsorát hallgatják benne. A mai adás vendégei Lévai Barázs, író, rendező, producer Máté András, fotóművész és Tóth Csaba Zsolt, aki újságíró. Innen folytatjuk tovább egy olyan érdekességgel, ami nekem szembeötlő volt. András, rengeteg kiállításod volt. Az egyiknek az volt a cím, hogy talált formák. De ami nekem megragadta a figyelmemet, az az a történet, amit szeretném ha szeretn el a hallgatóknak, hogy mi történt azon az erkélyen, és a paradicsom szúsznak, miközben van az enyészethez? Mert ez utána elmondom, hogy engem miért izgatott ez a történet nagyon, meg a fotók maguk. Hát ez inkább a másik, ez a penészvilághoz kapcsolódik. Utána volt a talált már igaz? <gül> Igen. Hát ez a penészvilág úgy alakult ki, de ez is egy talált dolog tulajdonképpen. Hát ez egy egyszerű családi történet. Szerintem mindenütt megtörténik ilyen, hogy valaki megpróbál befőzni, és ez éppenséggel paradicsom szósz lett volna. Azt a feleségem kitette az erkére, majd két-három hét múlva rátaláltam. <gül> <gül> és hát olyan nagyon szép penészformák voltak rá. a tetején, ami nagyon megtetszett. Azt lefotóztam, majd ment tovább az életünk, a panel életünk, és onnatok ezzel kezdtem figyelni, keresni, hűtőszekrénybe akadnak néha <gül> どうごく Ezeket is lefotóztam, már nem szóltam, nem dühöngtem. Szinte vártam már ezeket, majd egy idő után elkezdtem magam úgymond tenyészteni ezeket a rókat. Hát, ilyen kis apró dobozokba hagytam érni a természetet. És Miket például? Bármit, Húsa? amit hát a gyümölcsök zseniális életet élnek tovább. A citrom, a dió, bármi, uh -huh. ami, amit elképzel. Ez természetesen voltak ilyen klasszikusok is, mint a ortobágyi húsos falacsin. De hogy maradhat meg abból egy Igen, például, Hát megmaradhat. Mindegy neve fószírózzuk. Oké. Okay. Nos, hát ebből alakult aztán végül is egy, egy elég érdekes összeállítás, úgyhogy ennyi. Hát a talált formák az egy kicsit más, mert ott valóban talált, tehát azok meg, annak volt egy ilyen más cím, és azóta a címe, hogy kocsma hangulatok. Szeretek kocsmázni, az igazsága, a társasága, a fiúk a hangulat kedvéért, tehát más egy sör haverokkal, mint egy sör otthon egyedül a tévé előtt, és jó pofa, főleg régebben jó pofa kis bulihályek voltak itt a városban és azokat fotózgattam Aha. unalmamba, úgyhogy ennyi, nem különösebb, igen. Visszatérünk mindjárt ez az elmúlás az enyészethez, de hogy tudok a sörözés, a haverok ehhez kapcsolódni? Például egy olyan kérdés, hogy amikor megszülettek a gyerekek, akkor volt-e úgymond egy fogasztóbuli a pasiknak? Fó, nekem olyan régen volt, hogy. Hát de a gyerekem. Nem, nem, nem, nem, nem. A gyerekem, tehát apásszülések voltak, tehát ott voltam, tehát az egyik mamma nem engem kellett ott felmosni, tehát jöttem, nem rosszul, hogy bírom a vért, és akkor a feleségem kicsit zokon vette, hogy ott is próbáltam ellopni a sót hogy. De nem filmezted, de ne, nem Nem, forradtad. nem, nem, nem, de hogy is nem, nem, nem, nem. Az első érdekű születés után biztos volt, arra, arra emlékszem, az Andris születése után szerintem már nem volt ilyen, az ember csak az első nélkül ezt fontosnak, vagy nem tudom, de hogy de jártunk mi nélkül is örözni, tehát hogy nem kellett feltétlenül aprópó hozzá. Hát nekem volt ugye, hát a naplóba akkor egy pulzáló szerkesztőségnek voltam az egyik tagja. Amikor a 13 ami a gyermekem, és akkor én nyilván mondtam mindenkinek, hogy mindenkit szívesen látok. Uh -huh. És mindenki szívesen is láttam, sőt annyira boldog voltam értelemszerűen, hogy este ezen bizonyos tejfakasztón közöltem a futós hölgyel, hogy aki itt van, mindenkinek adjon mindent, amit kér. Mert mi baj lehet, ugye? Sokan, hát többet nem tudom. Egyszer, 30 szer 50-et, változó volt a tömeg. Ugye májusban született a gyermekem, ilyen értelemben a jó idő volt, tehát mm. a kertészségben is el lenni. Nem is volt ezzel semmi baj, másnap hajnalban fölkeltem, kimentem megnézni anyukát, illetve a gyermeket, tehát teljesen oké okay volt. Majd mentem egyébként a szerkesztőségbe, mert okay, jár ilyenkor úgymond szabadnak, de éppen volt, mint el természetesen. És bementem egy frissítő kávéra illető objektumba, és kérdeztem a pultos hölgye hogy hogy állunk. Ugye? Ugye? But <laughs> Na most nem akok összeget mondani, de az a lényeg, hogy nyilván százalás nagyságrend volt, és én utána kértem egy gyós sört, mert annyira szíven ütött ez a szám, hogy, Eltek, hogy e utána elkeztünk egy nagyon komoly üzleti tárgyalást a hölgyel, aminek az lett a vége, mert nagyon kedveltem, engem is én is nagyon kedveltem őt, hogy egy három hónapos töröztő részletbe állapotottunk meg, így aztán a gyermek három hónapos korára ez egy gyögyörő de. Akkor ezért emlékszel ennyire rá. Ezért emlékszel en igen, nem, de egyébként meg jó így volt jó. Én azt mondom, így uh -huh. volt jó. Az embernek azért olyan nagyon sok gyereke az életében nem születik. Most uh -huh. nyilván vannak olyan szerencsésebbeknek, akik több, esetleg nem tudom, négy-öt gyerekük van, de még akkor is azt mondjuk, hogy öt gyerekről beszélünk. Tehát azért nem egy, nem egy vége uh -huh. láthatatlan számra. És egyik legszem nap az életemben. Még annyit azért, hogy meséljek el, hogy amikor a gyermekem megszületett, ugye én is ott voltam természetesen, és akkor azt mondta nekem a doktornő, először a gyereket, hogy apuka tizedikén született. 50 cm 4 kiló megbírja jegyezni? És, és lámelte, 13 is megbírtam jegyezni. Ebben igen, ez nem jutott, én azért nem emlékszem rá. Mert az történt, hogy előtte volt nekem egy szembeesetem, és pont mentem vissza a kontrollra, és véletlenül elrontották a, a vizsgálatomat, ugyanis kitágították a pupillámat, mert bejött az orvos, és ide hát nézett, miért van kitágítva a pupillám? Hát mondja, nem, én azt mondtam, hogy szűkítsék be. De nekem hogy egy olyan, ami amitől egyrészt rosszul lettem, más semmit nem láttam. Az égvilágon, mire fej volt a feleségem, hogy szülünk. az is nagyon gyorsan megszületett, és ott voltam, kérdezte a feleségem, hogy milyen? Hát nem látom. Tehát, hogy nem tudom, hogy szerintem, hát, hogy formára megvan. Tehát, hogy így kábbi a körvonal, itt láttam. Tehát, hogy azért sem mentem ünnepelni, mert örültem, hogy hazataláltam. Ha már itt az apasságról beszélgetünk, az egyik előző műsorunknak vendége volt Kovács Lázár, aki ugye sévként munkálkodik, és apaként az érdekes dolog derült ki róla, hogy a szobájában valamilyen melyik fiának, ugye ő csinálta a dekorációt, és hát nem mesefigurák kerültek föl, hanem vajon még zöldségek és. Jó, és, és most azzal a gondolattal játszunk már rá, hogyha visszarepítenélek benneteket egy kicsit az időbe, ha nektek kellene diszíteni a gyerekszobát, Andis esetleg neked fotóval ellátni, akkor mi az, amit uh, ti egy gyerekszobába most ismerve a gyerekeiteket, akkor festenétek, vagy kitennétek? Én magam nem tudok rá válaszolni, hogy valószínű a saj saját közül lehet. Valami. Valószínű, hogy nem? <gül> Nem tudom. Hmm. Nyilvánvaló nem ponyolítanám túl vidám képeket, uh -huh. amit uh -huh. például ők csinálnak. Szerintem voltak is ilyenek, hiszen mind a ketten elég hamar kaptak papírceruzát és rajzolgattak olyannyira, hogy András, aki egyébként egy zseniális pasi lett mostanság, tehát nagyon univerzális, nem tudom hány sportot művel szakmájában is elég jó. Úgyhogy jó fej. jó rajzol, mert öt 5 évesen már rólam portrét csinált, el is tettem. Uh -huh. Tehát, ha ő ezzel foglalkozott volna, ebbe is ügyes lett volna, most más csinál, most ebbe is. Uh -huh. Nem tudom, erre nincs ilyen nagyon hát jó válaszom. Úgyhogy. Nem pontosan a kérdésedre fogok válaszolni, de két, két történetet mesélek el, ami kicsit ehhez kapcsolódik, hogy, mivel, tehát, hogy mennyire figyelünk oda a gyerekénkre, vagy hogy mit festettünk volna a falra. Amikor az első gyerekünk született, akkor a, a lány lett Júli, a hívják. A feleségem is fontosnak tartotta, hogy mi lesz a jel az óvibor. Van. Hát ugye, és már a beiratkozásnál lestoppolta a pillangót. Már a Juli azt akart, hogy pillangó, és akkor volt, hogy bement, és akkor nagyon odafigyeltünk. Az andisnál, ugye, második gyerek, nem hogy kevésbé figyeltünk, mondaná, de ilyen dolgokról már kevésbé. Így például az andisnak fésülette jelez az óviban, tehát nála útszósebb gyereket az életben nem láttatok. Tehát, hogy a, tehát ott már nem volt az, hogy apuka bement, hogy jó vitorlással, stb. És a másik kedves törtettem az az, hogy amikor iskolában mennek a gyerekek, akkor ugye a tanítót választasz Megnézed, a, mondom, ti is megnéztétek a tanítónénit, és ugye ez történt, hogy az első nagyon nagyon-nagyon odafigyeltünk, és én is olyan ott voltam. A második gyereknél az anistálva, hogy nagyon rengeteg melón volt, nem tudtam bemenni bemutatkozni a tanítónőnek. Már novemberbe jártunk, hát feleségem csesztett, hogy menj már, be, hát mennyire ki, hogy nem mutatkozol be. Jó. November volt egy ilyen nyílt nap, amikor ilyen egész napyen játékok voltak, meg ilyen, ilyen különleges nap. Akkor bementem, és a Gyulis, a lányunk is ott volt, csak bementem az Anis osztály termény, bemutatkozom a tanítónén. Söpeny jöttek vissza egy foglalkozásról, és ott állt a nő a tanári asztal mögött. Oda léptem hozzá, hogy kezet csokrom, elnézést, hogy bemutatkozzak be, lévai Bales vagyok, lévai Andisnak a papája. Elnézést, hogy eddig nem találkoztunk, de nagyon sok dolgom de innen kezdve többet fogunk találkozni. Nő mosolyogott, mondta, hogy rendben, kimentünk, és akkor júli kifele menett, aki két évvel idősebb volt, tehát akkor ő volt, nem tudom, nyolc éves, meg kérdezte, hogy apa, miért mutatkoztál ennek a nőnek? Mondom, miért, miért hát be, az Andis tanítónője. Szóval, nem, ez az egyik gyerek anyja volt. <síthat> <gül> Tehát, és ez a terve ennyit, hogy a gyerekéig ennyi. A, leg, a, leg, a, leg, a, leg, a legjobb a dutánra jögtünk, akkor mondtam a nőnek, hogy ezen ez túl többet fogunk találkozni. Mi nem mosolygott, és mondta, hogy jó. részéről rendben. <gül> <Igen>. <gül> Szóval, hogy itt néha sajnos a második gyerekre, vagy pláne a harmadikra. De éppen nem igaz, mert azért az András nagyon oda volt figyelme, mert a Juli volt mindig a jó tanuló, akivel nem kellett foglalkozni. Tehát mi hoztuk a klasszikus sztereotípiákat. Uh -huh. Érdekes, ugye az emberi sorsok említettük. Hát mi balázsjal nem egy lakóterületen értük le az értünket, de elég sok hasonlóság uh -huh. van. Én nekem is a lányom megkérdezte még oldalskorában, hogy Apa, nekem mi volt a az Radazovibban. És meg kell mondjam, hogy Andis nagyon szerencsés, mert nekem vödör. Most ez olyan léptik a volt a gyerek arcán, kerettészlelnem, amit tényleg, hogy először elsápat, aztán kilöhögött, aztán szomorú volt, Na mindegy. Tehát ezzel tudtam, hogy nem fogok tekintéteremteni a vödörrel. Ez egyik. A másik az, hogy én amikor a gyerek elkezdett iskolába járnak, akkor megfogadtam, hogy próbálok arra koncentrálni, hogy ne járjak úgy, mint Drága jó édesapám, aki nem nagyon játszolő értekezetekre, de egyszer úgy alakult, hogy neki kellett elmennie. És el is ment és tisztességgel végülte, és hazatért, és mondta, hogy abszolút semmi gond nincs a Csabival, mert, mert nem mondtak róla semmit. Tehát semmit. Abszolút se, jót, se semmit. Tehát nem kap volt. Kitüntetés, mert nem volt versenyem, mert nem tudom. Na anyján, gyanús lett, tehát nem létezik. Elég okos gyerek, de azért elég hülye is. Tehát valamit mm. biztos csinált pró vagy kontra Mert mm -hmm. hát kiderült, hogy apám nagyvonulatba bemente az Ába, <gül> végighallgatta az egész szigeteket hazajött, de én B is voltam. Na most az, ez halak, és én azóta. A, a, a, a, igen, én az, azt megfogadtam magamnak, hogy annyira koncentrálok, tehát még mink, mondjuk, fizetjük be mondjuk a havi uh, étkezését, akkor is, hogy igen, tessék névosztály, akkor borzasztóan koncentrál, <gül> <Név osztály> hogy, hogy, hogy, hogy, tehát túl a lili hatodik C, tehát, hogy ezt el nem menne, hatodik B, mert nem tudom, és eddig ezt sikerült keresztül, nem, és még annyit, hogy mi legyen a falon, úgy ezt kérdeztem. Így van, igen, igen. Lát, Nálunk, ami szóba jött, egy gyors festés, ugyanis 6 éves volt a gyerek, mikor a lakásba költöztünk, ahol most lakunk. És egy idős házaspártól vettük, akiknek viszont volt egy már kirepült, de nemrég kirepült, ifjú Fiúk, aki, hát én nem tudom, hogy a metal és a halál metal között mozgott valahol ízdésvilágba, és ezt a szobája is tükrözte. Hát szó szerint még a villankapcsoló is halálfej volt, meg mindenhol, a, a mindenhol ami el és minden fekete, de balsztan fekete, tehát még a erdő is feketére volt befújva, meg nem tudom. És így Zsófina kintottuk, mikor megvettük a lakást, kintottuk az adat, és azt mondtuk, ez lesz a szobát. 6 és éves kislány meglátta, ez valami vicc. Úgyhogy a legfontosabb az volt, hogy jöjjön a drusz szám a, drusszám, a festő, és először fesse ki. Tehát az, hogy mi lesz a falon, az ja, ja, ja. ne mindencsön. Fekete ne feketelek. Az anyukája meg. az összes körmét elvakarta, hogy a különböző ilyen 12 éve felragasztott tresmetálos levonókat lekaparja a falról, meg a szekényekről. Úgyhogy igazából nála a tisztasági festés volt az, ami megadta azt az élményt, hogy, ja. hogy berendezheti a saját világát. Tehát így indultunk neki. Az, hogy minél több impulzus kell a mai világban, mert hogy az visz előre, szerintem mind a hárman képviselitek a munkátok során az életetekben, hogy nektek mi a további impulzust, mert nagyon sok olyan dolog van mögöttetek, amit teljesítményként is éltek meg, eredményt is értetek el. Tehát sok ilyen dolgod. Hogy mi az a mindennapokban, ami impulzusként ér benneteket, és azt motivációként, inspirációként tudjátok tovább vinni. Ez konkrétan lehet családi, mint a csapat említetted a lányodat a munka kapcsán, hogy bizonyos dolgokban azért segít. Lehet Terheket. Honnan hozzuk ezt? Mert nem könnyű azért ez a, ez a rész a történetnek. De árban kreatív most emberek vagytok. Ja, most Balázs. Egyszerűen a dolgozó szobába ültem és olvastam. A lányom 10-11 éves volt, és olvastam egy könyvet, de munkából olvastam, tehát valami, valami, nem tudom, vagy beszélgetést vezettem, vagy tévéműsorhoz, vagy írnom volna, nem tudom. A lányom bejött, és elkezdett valamit beszélni. Tehát, hogy egy ilyen lány elkezd beszélni, és akkor le leállítottam. Dudus, hagy békén, ez a család egyszerűen, igen. <laughs> hagy békén, mondom, dolgozom. De megállt az ajtóba, és azt neked az a munkát, hogy olvasol. Nagyon szép kis munka. Gratulálok, és így hát, hogy Ez volt az ő, és azóta az egy ilyen szállóigelet ebből nálunk. Ez nagyon szép kis munka. gratulálok. Tehát, hogy, tehát én például azt élvezem, elvezelmes, hogyha már ilyen napás műsorban vagyunk, hogy a, a lányom színházrendezőnek tanult Angliában, és most ott is kezdte el a pályát. Szeretné itthon is rendezni, mm -hmm. tehát szó nincs arról, hogy itt mindenképpen kinnakar, de hogy az első lépéseket kint teszi meg, és például azt borzasztó élvezem, hogy egy csomó mindent megbeszél velem tehát hogy így. így a, nem tudom, tanácsot kér, hogy a, mi legyen a vizsga előadásaként, azt alaposan el ott végrágtuk, meg így a, a, a rendezéseivel kapcsolatban is, tehát mondjuk ez, ez, ez tök jó érzés, hogy, hogy ezt nem szúrtam el, tehát hogy én értem, egy fontos vicc, hogy vagy pont vagyok az életében, tehát hogy így, és oda-vissza egyébként mert már volt, hogy ő hozott nekem témát, tehát akarva akaratom, tehát el, ott barátnőjével, itthon elment egy koncerte, és akkor nem, most mondok egy példát, jó sok évvel ezelőtt az Iván Endő Parazol nevű zenekarról, a blányomtól hallottam először, amikor még nagyon-nagyon picik voltak, mert az zenekar maga is, tehát nem, nem ilyen fesztivál színpadokon játszottak. A Júli kezdte elmondani nekem, sőt, több ilyen zenekar volt, amiről tőle hallottam először. Szóval Istennek, de ugye a családom belül is azért ez szerintem nagyon fontos inspirációs forrás. Egyébként meg bármi lehet, szerintem impulzus, meg bármi lehet inspiráció. Tehát én az egyik meg az ötletét például egy hangos könyvből, tehát hangos könyvben hallottam valamit, ami elgondolkoztatott. Az, hogy nyitott szemlélettel a világot, járkáljunk is, akár emberi sorsok felé tényleg mutassunk valamiféle érdeklődést. Tehát, hogy valahogy van valami kulcs, de nyilván ez mindenki számára egyéni. Hogy, ja, hogy mikor, a, honnan? Balázs, pár tudom? gondolatot hozzá. Nagyon nem jutottam előrébb a Balázs mondókája alatt, de talán meg tudom fogalmazni. Nekem részől nagyon egyszerű dolgom van, másrészt amúgy meg nem egyszerű mondhatnám azt is, hogy nehéz, hiszen vannak úgymond feladataim, vagy megbízásaim, amit tényleg igyekszem a lehető legjobban megcsinálni. Lásd, ha már szó esett a színházi munkát, az egy horázslatos világ, jó belemerülni, de pici távolságtartással. Szeretem őket, azért ezt is hagytam hozzá. Na most azért az emberre rászabadul a magány is, hiszen egyrészt, ez állandóan emberek között vagyok, a dolgozok, most nem egysetelem a munkám, Napjait. Ugyanakkor, ha haza akkor meg egyedül vagyok, és az alkotás, hmm. ez egy nagyon-nagyon magányos műfaj, a fotós lét. Lehet többen is csinálni együtt, de általában nem. Én is egyedül szeretem. Addig, amíg egy filmkészítés, ugye ez egy, az egy csapatmunka. Tehát ott elképzelhetetlen, hogy ott én egyedül okoskodjak. Itt mindent egyedül kell megteremtened, a világítást, a helyszínt, az időpontot, ha kell, modell. Stb. Tehát ez egy nagy-nagy munka és logisztika, ha ezzel a csúnya szóval élek. Szóval suma az embernek vannak, volt már ez a szó a panel, tehát egyszer muszáj kitörni belőle, és nekem abból egyszerű, melyen képekben gondolkodom. Tehát ha sikerül új és jó képeket csinálnom, akkor az, az egy olyan nagyon kellemes élmény, jó érzés. És hát muszáj dolgozni, mert nem vagyok már mai fiatal gyerek, de nagyon sok jó fotós van körülöttem, ez egy komoly ambíciót jelent az országba is, Debrecenbe is, és igyekszem úgymond fitten tartani magamat, nem csak a hétköznapokban, hanem mondjuk így, hogy a fotóba is, úgyhogy kihívás. Egy, egy fotóstársad, aki azt mondta, hogy ilyenkor, amikor ő fotóz embereket, konkrét dolgokat, akkor rabban a pillanatban én vételre állítom magam. És az annyira szép dolog, illetve nemrég volt a, itt Debrecenben a zsinagógában, Kálé Ferenc emlékére egy a kiállítás, a munkája, igen. és keletével pedig azt mondta, hogy nem szabad akarni az alkotást. Uh -huh. Ezek is milyen ö, szép gondolatok, és egyébként a fotóművészeknek a gondolatait olvasgatja az ember, rájön, hogy milyen varázslat történik ott adott esetben egy pillanat alatt, de hogy mi minden van mögötte. Hát egy nem lehet, vagy egy, egy mondatnál rögött hatán... hogy Én... a, van erre egy, egy, szeretem ezt a történetet, gyorsan elmesélem, hogy akarni nem lehet az alkotást, de Amos Oz izve írónak van egy nagyon édes történet az Őnertrajzi regényében, amiben azt írja, hogy tulajdonképpen az ihlet azt a hasonlatot használja, hogy tulajdonképpen ő egy boltos, és akkor is ott kell ülni, amikor nem jön a vevő, és akkor is ott kell ülni, amikor jön a vevő. A vevő jelen esetben az ihletnek a, a, mondjuk a hasonlat párja, tehát hogy egyébként egy kibúzban dolgozott a, pály a elején, és nagyon nehezen kapott időt arra, hogy az első regényet megírja. És akkor végül megengedte neki a kibúc vezetője, hogy délelőtt dolgozzon is. De hogy így nagyon szívta fogát meg hát ez, ez, hogy addig, addig se, hogy nem vesz részt a munkába, megint a regény nagyon sikeres lett, és akkor a kibúz ezetője mm. És megkérdezte tőle, hogy ha még adna mellé pár embert, nem lehetne fokozni a termelékenységet? <síns> <síns> <síns> Ez működik? Igen, hát nagyon érdekes problémát feszegetsz. Nyilvánvalóan egyrésztről az ember, most mindegy, hogy a bármilyen alkotónkat végez akár, vagy pék, vagy, vagy bármivel foglalkozik. Ha nagyon lacsófaszítunk mindent, és nem akarok ilyen nagyon filozofikus mélységekbe mm. vájkálni, de akkor alapvetően egyedül van, nyilván nincs egyedül a világban, de mégis mm. van egy burok, ami alatt te vagy, ami, ami te vagy. Ez mindegy, hogy dolgozó, magánéletbe bárhol máshol, ezt mindenki úgy próbálja kezelni, tudni, nem tudni, amire képes, meg hogy akarja. Ha viszont inspirálásról beszélünk, akkor én például, amit most itt mi nem mondtak a kollégák, már elég sok minden fontos dolgot mondtak, akkor a közösségek. Uh -huh. Engem egy, -egy közösség azzt inspirálni. Akár munkai közösség, akár családi közösség természetesen, uh -huh. de akár sör közösség természetesen, de komolyan. Tehát azért okay. gondolatok bele mennézek, egyébként nem annyira érdekes mondjuk angol vagy bajnoki labdogomé otthon. Unom magam, jobb, hogyha a lányomat hallgatom közben, hogy mert annyira nem kötlelásom, is egyik klubnak se szulkolok különösebben, tehát nem, nem. Nyilván sportszeretetből megtekintem. Na, de mennyiben más ha 15 másik emberrel nézem, vagy csak tízzel, és közben mindenki az életével, a sorsával, ugye, amire kezdtük, hogy, hogy mi van vele, hogy ha netán baj van, vagy öröm van, vagy valami, mert hát közben beszélgetünk, hát nem csak a tűnünk és meredünk a képernyőn, hanem beszélgetünk. Bólasztó inspiráló, tehát nem is tudom, hogy véletlenül ezek nélkül a a hatások, élmények nélkül sehol se lennék, úgy önmagam sem, meg a munkám terén sem. Na, azt mondtad, hogy focirajongó Angol vagy. Igen. Melyik az az, ki ez az, az angol focista? Mert a hogy Igen. Melyik ez az, az angol focista, aki 20 éves korai elején még pabok közötti bajnokságban játszott, aztán meg angol válogatott lett belőle? Játszik még most? Játszik. játszik War Wardy? Igen, a Wardy. James Ward, igen. Gratulálok. Átpeszem. Egy igen, é, é, kipukott labdát, igen. Nem é, é, olyan csodálatos történet. Egy csodálatos egy story jön. igen, így van. És még annyit, tehát a közösséget önértelemben is tágítanám, tehát nem feltően olyan közösség csak, amilyennek én tagja vagyok. Például az én lelkiálbatomban, vagy egyáltalán rálátásomra a világban, még az sem mindegy, hogy a vízi elbén, ami most volt, a srácok mennyelik a döntőt el vagy nem nyerik meg. Nyilván az élet meg tovább akkor is, ha nem nyerik meg, de hogy így jobb volt, az biztos. Tehát egy, egy, egy inspiráció, de egy inspiráció, igen. Otthon... Keresni, hogy már szos és Óriási, és te edesor képzeteken kimondtam. Meg akartam egy hogy nézted. A e Majdnem felrobbantam, mert nem tudtam jegyet szerezni rá. És akkor azon dűngtem, hogy itt állok 51 évesen, és nem tudok szerezni két jegyet egy vízzel, de soha vízlabda elérend. És már Bécsben voltunk, és éppen a múzeumban. Mászkáltunk, ne háromkor megcsillent a telefonom, hogy a magyar közévész, a szakmentátor, a jó barátom. De nem is, bocsát, a madaras Norbi hívott fel, uh -huh. hogy akkor na jó, van, van két jegy, és akkor, tehát, akkor gyorsan jöttünk az de hogy te is egyetértek. Tehát itt szerintem nincs a nagy kultúrája annak, hogy például a sportot közösen nézzünk, mármint ha nem élőben nézzük. Uh -huh. Tehát például Amerikáról sok rosszat el lehet mondani, de ott például a nagy amerikai focimeccseket, meccseket, kosármeccseket egy csomó ember összegyűlnek és együtt nézik, mert tudja, Tehát az is a közösség építésben tök nagy szerepe van, és annyira érdekes, hogy sokkal jobban emlékszel utána, ha másokkal együtt nézted meg. Uh -huh. Tehát utána X évvel később sokkal jobban feltud idézni, hogy ja, tényleg ott voltunk, ezt tettem, ezt ittam, ők voltak még. Van ebben előrelépés, hát azért itt Magyarországon is, itt Debrecenben, például a Víztoronyban, más közösségi Persze. tereken, azért nagy kivetítőn ezek a sportesemények ott vannak, ha nem is mindegyik, de hát nagy Európa igen, a foci őrület focia, ez, az, az működik. Előttem az utódom, avagy mennyire esett messze az alma a fájától. Ez az apamonta.hu az FM90 Campus Rádióban. Kedves hallgatóink, önök az FM90 Campus Rádió apamonta.hu című műsorát hallgatják. Ma adás vendégei Lévai Balázs rendező, producer, illetve író. Márti András fotóművész és Tóth Csaba Zsolt újságíró. Egy olyan témát hagytam itt a végére, amely szerintem mindannyiunkat érdekel, és sajnos az életben mindannyiunkat meg is érint. Mindenki életében van veszteség, vannak olyan emberek, akik sajnos meghalnak és eltávoznak közülünk. Balázs, ugye decemberben mutatták be a Like a Child című filmet, amiről itt a műsor elején beszéltünk, Fábián Juli, fantasztikus és hihetetlen embernek, énekesnek az életéről szól. Nem csak neked szólna nyilván a kérdés, de neked személyesen egyébként mit adott ez a film, hiszen nem könnyű feldolgozni, a határait megtalálni, emberi méltóságában megőrizni egy ilyen fantasztikus embernek a lényét, és tulajdonképpen azt, amit ő üzen a rajongóknak is, illetve a zenésztásoknak. De amint én elgondolkodtam, amikor így hallgattam azt a dalt, amit ugye a zenésztások konyha együttes írt, és, és ugye a több zenésztás, hogy belegondoltok-e hogy Sikerül kerül Elengedni az ilyen nagyszerű embereket nekünk, vagy ez egy olyan folyamat, amivel küzdünk mindannyian, legyél az te, aki meg akarod rendezni az mm -hmm. ő életét, vagy ez a dal, mert hogy még mindig ezt hallottam ki ebből a dalból is, hogy mi szeretnénk, ha itt lennél, és csak elbújtál volna, és mi nem tudjuk elengedni. Ugye amikor ez ha, ez ha, egy egy hald, haldoklóval mm -hmm. van mm -hmm. dolgunk, akkor az saját szakmámplatodon is mondom, hiszen hogy mi foglalkozunk ilyennel, nagyon nehéz pillanat azt ha te elfáradtál, akkor én elengedlek. Vajon ez az elengedés mindannyiunk Kérdezem most, és nyilván mindenkinek lehet, hogy más-más más élménye adódik és itt a film kapcsán, nem is csak konkrét dologra kérdeznék rá. Hogy működik ez, vagy szerinted ez milyen hatása van ennek? Hát, ugye, a néha én is ilyen mondani, de azért próbálok nem csak azt. Tehát a gyászmunka, ahogy te is mondtad, az, az valóban egy folyamat. Tehát van a friss veszteség részem, amikor, amikor az ember sokként éri meg, és nem tudja felfogni a felfoghatatlant. Most ennél a film esetében, ugye mi ezt uh, Júli halálának a második évfordulójára csináltuk, hogy uh, gyűjünk meg két. Éve. Nincs köztünk. Az a sor, amit te idéztél egyébként, az játsszuk azt, hogy csak úgy elbújtál, az Juli írta egy cetlit a gyerekkorában. Igen. Tehát az tulajdonképpen egy idézet, tehát a Szepesi Matyi, aki a dalt szerezte, Gyurinek a is volt egyébként, ő abból indult ki, tehát az és lett az a személy. A halála után került elő. Igen. igen az anyukája tettek, és igazából a filmünk megszinte azzal is végződik. Tehát ott például az a dal is szerintem most születhetett meg, tehát nagyon-nagyon borzasztat megrázta az egész társadalmat. Juli. Elvesztése tulajdonképpen Tótvára mondja azt a filmben, hogy tudták azt, hogy ez, ez ott volt a levegőben, de hogy az ember soha nem néz ezzel szembe Meg mindig az volt, hogy mindig, hogy akkor most jobban van, most akkor mm. megint jobban van, és viszonylag váratlanul jött a, a halálhír. A film ebből a szempontból nehéz, nagyon nehéz feladat volt, mert ugye csupán olyan emberekkel kellett beszélgetni, akik azért még a, ennek a hatása alatt vannak, vagy nyilván már talán kevésbé intenzív, de azért mindenképpen még benne vannak. Én azt remélem, hogy ebben sikerült esetleg segíteni, tehát azt, hogy, hogy akkor kicsit kibeszélhettem. Mindenki. Én ismertem juli de nekem nem volt közeli barátom, mm. tehát többször dolgoztam vele, több produkcióban jóban voltunk, de hát nagyon sokan voltunk így. De az biztos, hogy emocionálisan nagyon megterhelő volt az egész tábnak egyébként mm. a munka, mert nagyon kevés olyan megkönnyebbülés része volt, tudod, amikor, amikor elmész egy interjúra, és szerint azért mindenki tényleg, aki megszólalt, tudta, hogy tehát itt alapvetően egy, egy szomorú eseményt próbálunk valahogy feldolgozni, de így összességében az érződött a visszajelzéseken, hogy ebben a gyászmunkában azért ez a film segít. Tehát hogy mindazon túl, hogy, hogy azért tényleg összefoglalta a gyüli pályafutását. csomó mindent elmondott, amit esetleg a szakmán kívül nem tudtak róla az emberek. De hát ez nyilván ez egy, ez egy hosszabb folyamat. Hmm. Elárulhatjuk talán a hallgatóknak, hogy amikor a stúdióba megérkeztetek, ugye nem találkoztatok Andrással. És András elővette táskájából egy fehér borítékot, amiből előhúzott egy fekete-fehér fotót Júliról. Kettőt? Kettő, de előbb csak egy, na, egy, előbb csak de az igen. egyiket, amelyet ő készített, és aztán előkerült egy kisebb is. Te hogy emlékszel Gyulire, hiszen említetted, hogy ez 2009-es felvétel. Neked mit? Nagyon aktuális a dolog, mert talán ma délután lesz a bemutatója Most a filmnek. Igen, hétkor. És én tudom, hogy nem tudok elmenni, mert nyolcszor teniszparti van, majd pótolom, remélem lesz lehetőségem. Én nagy rajongó lettem már régóta. Megmondom, ősznél élőben az egyik legnagyobb hatással Juli volt az ő jelensége. Én nem ismertem őt, és itt azóta bezárt, betiltott hangfogó klubba talán az utolsó koncertek egyikén egyszer lementem. Olyan nevek mellett volt, talán azon az estén játszott például Jackie Terrasson, aki egy világ. Szár. És akkor Julinak volt egy közel egy órás műsor, hát valami zseniális volt. Egyrészt a személyiség, látványra egy rendkívül megnyerő, izgalmas, gyönyörű nő, másrészt a hangja nem mellékesen. Szóval nagy-nagy élmény volt, utána még azt hiszem kétszer hallottam őt élőben, kint a Nagyerdőn is volt egy nagyon jó hangulatú koncertje, az már a későbbi formációval, illetve a... a igen, igen, igen. Vele, úgyhogy én egy kicsit úgy vagyok ezzel, hogy nem nagyon veszek tudomás. Mm -hmm. Tudom, ez egy vagy működik, vagy nem. Te sokat foglalkozol, gyöngyi, tudom, a Hospice kérdéssel. Én egy kicsit úgy vagyok vele, hogy nekem van például a júliát, uh -huh. Hétköznapjaimban, vagy az ünnepnapjaimban, tehát időnként meghallgatom, benne van, még a telefonszáma is, mert volt egy kiállítás, ahol az egyik kép róla szerepelt, és megkérdeztem tőle, hogy tetszik-e neki, vagy hozzájárul-e. Tehát én, én őt úgy tekintem, hogy, hogy van, Mm -hmm. Persze nekem sokkal könnyebb, hiszen a hétköznapi életemben nem volt benne, de hát ezen túlmenőleg ez egy nagyon nagy kérdés, mely itt Fábián megáltunk megálltunk a, általában a halál vagy az elmúlás kérdése. Ez egy nem egyszerű kérdés. Én nyilván öregebb, vagy láthatóan és jelentősen idősebb vagyok nálatok. Kezdek egy kicsit többet foglalkozni, de megmondom hogy szintén, igyekszem hétköznapi szinten. Tehát nem líraian, nem elérzékenyő, és nem pánikolva, hanem úgy racionálisan. Hogy aztán fog-e sikerülni, vagy sem? Ezt tudom, majd meglátjuk. Úgyhogy... Én érdekes, említetted Lukács Lacit, vagy valamelyik őtök itt, hogy pont Laci mondta, itt valóban volt egy ilyen program itt Debrecenben, ami segítette a gyerekeket ennek a feldolgozásában, egyáltalán az életértelmének, a, vagy annak a bonyolultabb, nehezebb, boldogabb és szomorúbb dolgainak a felfedezésében. És Laci mondta azt, hogy hát ez része az életnek, tehát ez a dílnek a része, ami megadatott yeah. nekünk, hogy megszülettünk és egyszer vége lesz. <gül> és annyiban, amíg a hallgatókat nem megnyugtatni, de a jónkokat, hogy ez a két fotó nagyon jó helyre fog kerülni, igaz, balázs, mert a. Igen, a... Megszületett egy Fabian Juli Emlék Alapítvány nevű alapítvány, Ravaszulá <sínt> van, Reit van nevében is. Édesanyja van benne a vezetőségebe, Szepesimátyás, meg, meg Páran, most itt fejből nem tudom. Mm. És ők, a többen az alapítvány munkássága elsősorban azzal foglalkozik, hogy beteg zenészeket támogassanak. Mm. Tehát az is lehet, hogy elárverezik, hogy nem tudom. tehát hogy nyilván A beteg -be -be a... zenészeket és a családtagjaikat, vagy csak a zenészeket? Hát a, a, zenészek, a zenészek, zenészek, akik ennyire emből az alapítvány de alapvetően évente egyszer lehet pályázni hát. hozzájuk különböző. De alapvetően ezzel a célra, hogy olyan zenészek, akik valamilyen egészségügyi okból nem tudták folytatni a pályafutásokat, hogy ők hát. támogatást kérhetnek. Ugye a Campus Festival rendszeres látogatója, vagy Csaba magánemberként is szerintem hivatásodnál fogva is. Júli ott többször fellépett, mindig a van volt, fantasztikus koncert és amit láttunk rajta mindig nyilván, hogy rendkívül kedves, közvetlen és energikus emberke volt neked. Van-e valamilyen személyes élményed itt Debrecenben? hiszen az elég a személyes élményem nincs vele sajnos, befogadóként nyilván van, uh -huh. elképesztő hiány. Van mm -hmm. Utána ez egyértelmű. Tehát mind énekesnőként, mind személyiségként. Kicsit tágítva a kérdést, azt kell mondjam, hogy gondolkoztam, amíg így beszéltetek. ez egy nagyon nehéz kérdés. Én nem vagyok annyira bölcs még, mint Bandi, hogy racionálisan közelítsen meg ezt a problémát, mert nem nagyon tudom még racionálisan megközelíteni. Talán most, mire gondoltam, vagy jutottam, hogy mindenkinek a hála talán az életet tanít minket, vagy valamiképpen mm -hmm. arra figyelmeztet. Tehát engem biztosan. Tehát én, hogyha akár a Fábián, Julié, de most tényleg nem akarok most itt példát, mindenkinek vannak személyes családi érintettség, de ha mondjuk most a közelmúltból kell, a Kokobi Bryant-nek a balesete, mm. akit az egy szintén nagyon-nagyon sokan, nyilván egy más világ sportoló volt, de ő mm. is egy legenda volt gyakorlatilag. Szóval arra simogat minket, hogy egy picit úgy az életünkben jobb, jobban becsüljük meg azokat a kis, kis perceket, meg pillanatokat. Tudom, hogy ez nem túl eleheti gondolat, de mindig erre jutok, nem tudok másra jutni, mert tehát ha ezt fel akarjuk dolgozni, akkor csak úgy tudjuk feldolgozni, hogy közben élünk, és akkor ez talán többet tudunk adni másoknak, például a gyerekeinknek is. Mm. Talán jobban odafigyelni egymásra, szóval megbecsülni a mindennapokat, meg a jelent, hogy a jelent. A jelen, az Magyarországon az, magyar, az, az, igen, is, az nem, nem megy nekünk. A múltbar révén is megy, igen. meg a jövő hagymásos álmok a jövőre. Bizony. Ez valahogy a magyar társadalomban ez a jelen dolog, ez, ez nehezen megy. Bocs, az annyit helyesbítsek, hogy vitatkozom, mert hogy az nem csak a jelen magyar társadalmában. Csehovnál az összes dám arról szól, hogy a jelen az kibírhatatlan. Igen, van a, van a múlt, meg a jövő, amikor Moszkvába költözünk. Igen. Tehát, hogy ez valószínűleg a, a jelent az mindenki, vagy sokszor, sokszor nem tudom, szenvedésnek élik meg, vagy éljük meg, uh -huh. ahelyett, hogy értékelnénk. Tehát lehet, hogy amit Csaba mondott, hogy tanítanak -e ezek az esetek bennünket bármire. És az is egyébként a feldolgozásnak, az elengedésnek a folyamata, hogy ezeket ki hogyan kódolja aztán magában. De ehhez közelettén még egy olyan kérdést tennék föl nektek, ami gyakorlatilag a magának az adásnak a címe, ez az apa mondta. Van-e bármi olyan történetetek vagy mondat, ami rémlik nektek, hogy édesapátok, nagyapátok mondta, és így megmaradt bennetek? Vagy adott esetben a ti gyerekeitek mondják azt már, hogy ez az, amit ahva mindig azt mondja, hogy ki szeretné kezdeni. Nehéz ügy, ő, nem túl ilyen nagy. Olyan árulás volt. Mindig úgy kezdett, hogy nehéz, ügy, és olyan jókat mondasz. Hogy. Tehát ez <gül> tényleg inkább <gül> a, a, a alkotás talán az igazi terepen. Nekem megmaradt egy nagy szomorúságom, ha már a szomorú magyarnál tartunk, meg a buslakodónál az, hogy egyetlen nagyszülőmet sem ismertem. Hát ez így történt. Roszkóban éltek, hamar meghaltak, tehát ez, ez nagyon sajnálom nagyon kimaradt. Apám egy állati jó fel volt, mondhatnám az, hogy bohém, jó volt vele, nagyon sokat tanultunk a sportot, a művészetet, azt hiszem tőle kaptuk. Nevelésben nem nagyon volt otthon, fél évente megvert alaposan, a mai napig nem tudom, hogy miért, biztos meg Többé volt az oka is. rá, akkor mm. faluáján másképp zajlottak ezek a dolgok, tehát nagy pojént, én nem mm. tudok mondani, de, de ettől függetlenül szívesen emlékszem rá. És olyan, amit a fiaid esetleg mondanák, amit vagy te mind mondtál nekik? Mondtad, hogy nem voltál nagyon hatással hát, eljük, aztán kiderült, hogy mégis. Aztán is, mégis aztán lehetséges, csak. igen. Hát Andrással az idősebbel mind a mai napig iszonyatos szócsatáink vannak, többnyire ő győz, hordoz magába sérelmeket, majd egyszer valószínűleg elmondja. Mm -hmm. <gül> majd meglátjuk. A, az én apám is nagy, <coughs> nagy bohém volt, tehát neki tehát egy óriási. óriási erre óriási, nem mertem volna fogadni. de tényleg egy hatalmas dumás volt. Meg egyébként vegyes műnök volt, de mert bridgezett, versenyszerűen bridgezett, tehát magyar válogatott volt, és nagyon nagy versenyek járt külföldre. Tehát a, és az is az nem tudtam nekem, meg, tehát én egy humán, mert hogy vagyok, tehát nekem az, az nem ment. A bárnak óriási dumája van. Érdekes, hogy most nekem pont egy komoly mondata jutott eszembe, tehát amikor így valamint dühögtem, vagy valamin nem tetszett, vagy valamin nem tudom, így, így, éppen az Dolgo nyavogtam, akkor az apám mindig azt kérdezte, hogy balikám, balikám, lényeges. Mm -hmm. Tehát hogy valahogy a, hogy a, hogy a lényeges és a teremtől választjuk el egymástól. Ez nagyon-nagyon-nagyon benne -nagyon -nagyon megmaradt bennem. A lefelem, hogy gyerekeim felé, csak arra emlékszem, akkor csak rászóltam a fiamra, nem tudom, 6-8 éves lehetett, hogy tegye be a mosogatógépbe a tányért. Mire azt mondta, nézz, hogy apa, ezt ne forszírozzuk. <gül> <gül> Sohát, és ugye akkor jöttem rá, hogy ez a forszírozni az az én dumám, tehát az, az én, én szavam járás, amit is Tettem tehát utána rendszeresen van, az, van amit nem akart megcsinálni, akkor ezt ne, ne forszírozzuk. Tehát, hogy... Ez jó. Igen, <gül> és nagyon nehéz ám jókat mondani, tehát mm. Most nekem az jutott eszembe, drága jó apám, hogy én amikor valami igazságtalanságot éreztem gyermekkoromban, most vért, vagy valós, nem tudom már, akkor így többször is elismételhette nekem, hogy fiam az élek kegyetlen és igazságtalan. Ami nem egy negatív kiszólás volt, pedig valaki valaki fejlődjön, és én nem úgy gondolom, hogy az egész élet bolasztom kegyetlen és igazságtalan, de arra megtanított, hogy nem kell minden miatt tisztízni. Az uh -huh. emberek történhetnek olyan dolgok, amelyek jogtalanságot vetnek föl esetlegesen, vagy igazságtalanságot, de ez ilyen, a apám, gyakorlatilag ezzel a mondatta és én azóta is használtam. Lefelébe annyi, hogy azért mondom, hogy nehéz ilyet mondani, mert például a mi történt, a lányom egy ilyen mini konfliktust mesélt el otthon a bölcs idézőjebe bölcs édesapjának, mm. és én mondtam neki az első mondat után, hogy igen, ebben a helyzetben ki kell állnod magadért, és bármilyen törés is lesz belőle, el kell a véleményedet. Ő folytatta a történetet, majd közöltem vele, hogy ez az az eset, amikor alapvetően marad csendben, mert több kárt okozva, mint, <síns> <síns> mint amit nyersz. Tehát gyakorlatilag 30 két teljesen <síns> értelmű, és, és akkor jöttem rá, hogy nagy mondatokat azért még gondolkodom egy kicsit. <gül> további Köszönöm szépen vendégeinknek azt a sok-sok érdekességet, amit megosztottak velünk. Itt tulajdonképpen a Paradicsom Szóztól a panelig eljutottunk eléggé messzi tájakra, és szerintem nagyon komoly dolgokról, meg hétköznapi dolgokról is tudtunk a mai adásban beszélgetni. Köszönöm szépen a hallgatóinknak a figyelmet. Önök az FM90 Campus rádió apamonta.hu című műsorát hallották. Aki az előző adások beszélgetéseire kíváncsi, a www.apamonta.hu című weboldalon. Újra visszhallgathatja ezeket az adásokat minden vasárnap 11 órakor, apamonta.hu az FM90 Campus Rádió műsorában. További kellemes rádiózást kívánok a viszont Ez volt az apamonta.hu az FM90 Campus Rádió őkritikus, őszinte férfias magazinja. Találkozunk jövő héten is, ugyanekkor, ugyanit.